الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والبعث وهو أن يبعث الله تعالى الموتى من القبور بأن يجمع أجزائهم الأسلية ويعيد الأرواح إليها حق مات رحمة الله لي وبلا مسألة بيانوي ندييت مسألة فني كلام دا څه دوه رازوندونه دا بیا حق دا او ثابت دا د دې مسلې کې فلسفې مخالفت کړي دا یو ویل دی چې کله یو ری انسانان مړه سول نو پد بندي ادم توریس نو د اعداد معدم د اعداد معدم حالت دا معلومه شولې چې باسه دا هم حالت مګیاو چېنا باسو د ح ثابت ده ځک خوآې کریم کې الله یا ان انکم کوم یو ملقییامتتی توبانسون د قیمت پهور بندې به د تااسې باس کېدللیشي بیا بهازونې کېږي او دارنګال له را لو ز وویللي قخي هل ځ انشااه اوله مرهتهور ته و یا یاد چې احیا دی دی بند ګو غ زات کلی دا چېغه اول زل پیدا کړیو اول کې چې د دوی د فارا سبق ماده م نه موجوده الله تعالی ما دی دي وجود ترا واست له نو هغه ذات دوباره بم دغه چې د دوی د فارا ماده موجوده سول بیا به ما دی دي وجود ترا ولي شاريه رحمت الله علیه او دوه سوال نقل کړي لې یې نه جواب کړي د یای چې دا خبره زه هن کې کی کینوي چې موږ چې دا خبره کوو چې با سو دو بار ژوندون حق ده مراد د دوباره ژوندینه اغا په اعتبار د کوم اجزاو د دی, دی بنده سره ده نو د یای چې مراد له دغه د ادرس دغه اجزای اصليه چې اغا دی هینده پیدایښ نه تر مرګ پوره په د انسان کې موجودو نو اوسه په هغه اجای اصلې او بندې به الله تعلا بیا را مات کې پاتې سو دغ نور په بدن کې غټالی را ځي په بدن کې کمالی را دا اجزای فضل دی نو دی لرا له سره یادې بار نهندا راغلی شار رحمت اللهله یا چې بعضې مغزیکرکی دا د د مطلب دا ده چې مراتله د ب نه دا دا چې الله تعالی بیا را زوندي کوي نو دا په حسب د اجزای اصلی او سره اجزای اصلیا کوم اجزا وتویل کیږي نو د یو وضاحت کوي چې اجزای اصلیا ولیکيږي هغه اجزا ولراسلو وخت دی پدایې خنا تر مرګ پورې په دې انسان کې موجود وو نو دغه اجزا او با الله تعالی یاد کوي بیا نور تغيرات کراځي هغه په اجزای فضلو کې راځي هغه مناسبه دي سره نه دین او شکل د خبره د تاسې ذہن کې کې نه استل آلا او سپدی سره خود به خدا دوی یو تیراز له منځلاړل اولیا تیراز دارات تبه سره دا سره ممکن نه دا و دې او جنا چې کباس ممکن وینځل ته نه دا پختنه کوم چې یو سړی و لګي د یو بلکس او خوړه نو وس دغه انسانه اغا ته د بل سړی او خوړه اغا سړی خور نو اوس په قیامت کې چې الله تعالی دی راز ونده کوي نو که دی پیعت بار دی طولو اجزاو سرا رازونده کهی آغا دی بل انسان اجزا بم پده که رازونده کهی گی او یا با دسوی نو که دسوی چه آغا چه کم انسانی معکل چه دا چه خولل سوی دا دی اغا اجزا که پده که رازونده سی نو بیا خو د دی پارا آغا زونده را نغی دوباره د دی خو مستقل زونده نسه او که تیعی چه الله اللہ طلاب دیم رازونده کوي وی انس او داګه دغه اکل به راونده کوي نو داې د دا کومات چې د خوړلی دي نو دغه اجذابه پهدهکې مووجيږي او دارنګه په یغه کې به موجيږ نو بیا خوقیې وقیام دی جزې واحد د اغا له محلی نو مختلففت نو سره په آنې واحد او په زمانه واحد د کې راغې دا خو کېیدلی نسی. ځکه یو جزغا پوی زمانې کېله یو شی سره متسل کږي له دو سره. له یو محل سره د قیام را زی دو محلي نو سره د قیام نصیرات للی ددې خبرې په حقیقت فيږي ما ولی چې دغه خبرات هم هدي چې تااسې ز دکلا په دی سره خود بهخ د دوه اشکالله قتم شل لمب اشکال دا را ته چې بعض نستهوللیې د وجنات چې یو سړیولږې د دا بل سړی او خوړه نو اوس زله تا نه پښ نه دا کو ما چې دغه انسانې معکوله اغه چر را ژوند کیږي اغه په کومه طریقې را ژوند دی بولې کته یي چې اغه را ژوند کیږي په دې طریقې سره چې دې د اجزا فقط په د کې موجود دي نو بیا خو د دې بل د لپاره باسه اغه په اعتبار د ټول بدن سره را نغی ځکه د ټول بدن حصہ خو اغه دغه انسان معقوله مو او کته یي چې نه د یم را ژوند کیږي معقوله او کی دا رنګه اکیلم را ژوند د د اجزا اغدې په دکه موجودوي او دارنګه پیغه یغه کې د موجودوي اغدم په یا ته بار د ټولو اجزا او سره وی دیم دی په یا ته بار د ټولو اجزا او سره بیا خو قیام د جزرا غېله محلین او مختلفتین سره قیام د جزو آغال واحده اغاله محلین او مختلفتین سره په آن او په زمانه واحده کې کېدلې نسی نو معلومه سوالات به اس نستا خو ګر کله چې دغه تمهيدي کلام تاسو ته یاد وینئ اشکال ناراضی ولی وې د و, و جنا چې دلته ثابته سورہ چې مراد د هغه باز نه پیا اعتبار د اجزای اصلي او سره ده نو اصلی اجزا د اصلي اجزا د عقل مخپل دي او د رنګ د د ماکول مخپل دي زکار دغه انسان ماکول او د عبد ماکول د د نس خوړل سوې دي هغه اجزای فضلی دي هغه نه په یغه کې راز وند کیږي او نه په د کی راز وند کیږي کی کی کی کی. نو د دې وجنا نو د دې و جنا د اشكال او اعتراض نو واری دیږي اصلی اجزا هغه د آکیلم په خپل حال بندي دي او د ماکلم په خپل حال بندي دي نو هر یو ته الله تعالی دوباره ژوندور کوي نو با ثابت سه سا. یو استحاله لازم نه سولہ د جواب حقیقت پوي شوي یغه چې خړلې و دیغه د دی بدن برخه جوړسې یو هغه خو اجزای پوزلو دیغه یغره برخه راغلی وا اغم پوزله اجزاو د دنه چخولسې او اغم پوزله اجزاو یغته اعتبار نشته باس او دووباره ژوندون اغه په اعتبار دی اه اجزای اصليه وبندېدا اجزای اصليا په دواړو کې باقی دي لهدازه باس د دواړو داسې ده نو دغه اشکار او یات راز نو واری دي ګین دویم اشکار امر سره ختمس اغه دا د چوه اهل سنت تاس چه چه تا تاسه دا خبره کوي چې دوباره ژوندونسته نو اغه وجود صفه قیامت کې الله رب العزته اغه دی بندگانو ته ورکی اغه دی دی وجود نه مغایر ده نو چې کله دی وجود نه مغایر څه نو بیا خو دی مطلب داسه چې روح دی دی بدن اغه سره ایت کوي په بدن آخر کې او انتقال دی یو روح اغه مختلف بدنو ته د تتراشخ ویل کېږي او قایل دي تناسخه اغا په امت مسلمه کې شوکم نديم په خبره باندې پوي شوي د کفارو او دلاده دا خبره کوي اغه دا خبره کوي چې تناسخ ثابت ده دویایي چې په حسب د اعمالو باندې د انسان د روح اغه له دنه انتقال کوي دیو انسان نه بللره دی بل نه بللره بلکې د انسان روح اغه ونوتم نقل کیږي کی. او دارنګ حیواناتو تم منقل کیږي نو دوی خبره دا ذکر کړې ده چې یو روح اغا په یو لک سلور اتیا بدنونو کې سرایت کوي دویایي چې یو روح آن. دا په یو لکه اه اتیا بدنونو کې سرایت کوي د یو نه د روح راوځي بللره د بل نه راوځي بللره خو د انتقال په حسب ده اگر اعمال د بنده باندې وي که اعمال د بنده عقد بهائم په شان شول نو بیا دې څه مرکیږي د روح راځي اغه بهائمه تنقل کیږي او که اغه د نیکو کسانو په شان بندې شول اغه بیانیکانو تنقل کیږي وعلى هذا القياس خود یې دا یو لکلور اتیا کسانو ته نور تنقل کیږي خو لیکن دا طبقه کافره ده وجد کفر ده چې دوی لدی صریح نصوص نه منکر دي زکات یې کله کول په تناسخ باندې وکه نو د تناسخ مطلب دا سم چې دا یو روح د یو بدن نه اغه یو لک څلول اتیا ته منتقل شه خو معلومه دا سوال چې د اخرت په چا کې موجود د د برزندکیږي په قیامت کې خو قیام د یو روح اغه د یو بدن سره راځي کډول سره یاي د یو سره د ټولو سره غنره دي, سر دي, سر دي سر نو چې د ټولو سره را نغ نو معلومه سوال چې په یو لک اتیا کې به صرف یو کس قیم نو یو به زندګی د نورو با اس نو پدې کې انکار د صراحتن عن الباع او باع ثابت د فادلا او فنصوصه کتعه یو نو لدې و جنا دغه فرقه او طبقه کافره ده سوال داراغي خبره بل طرف ته لاړه سوال داراغي چې اهله سنت تاسو خبره دا ذکر کړم چې قیامت کې باستا نو دې قیامت وجود وجوده هغه د دې وجود نه مغاير ده څنګه مغایر ده ځکه نبی کریم عليه السلام ویل د جنتیانو حال ذکر ک چې جنتیان بټول جوړ د نور دونه هغه به د زیب وزینه د وښتانو نه علاوه نور وښتان نه لري او د یم مددات هغه بنا شو نه نو اوس په دنیا کې هغه خلق شو نه توي په دغه بدن کې هغه وښتان وي وی. نو هغه بدن د دی دینه مغایر سره وکنه د جهنميانو حال نبی کریم علیه السلام ذکر کړي پیغمبر علیه السلام یی چې وان الجهنمي يدرسه مثل احد چه ده جهنمي غاخه اغه په منزله دي جبل احد بندوي دومره غټ غټ به اله دي غاكونوي نو نور بدن به سمري نو مالو ما شولا چه په دنیا کې خود دي شکل او صورت اغه ډير لکايو دي غاښ اندازه ډيره کې الته سمره فرق راغاي نو دا بدن دي غیر سکنه نو صدا عقد دینه دي انتقال وکبل بدن لره نو نسو؟ پو. دا تناسخ نشه نه سره پوښې پوښه سوال په حقیقت پوښې شوی جواب یې اول زور ده چې صاحب تاسو خبره زنه د فکرې کنه مګو ویلې چې با ثابت ده دوباره به الله رب العزت دغه مخلوقات بیا ژوند کی خو دغه ژوندون به په اعتبار دی سوې د اجزاء اصل یو نو اگر اصلی اجزا اغا په دنیا کې هم په دغه بدن کې وو په آخرت کې په دغه بدن کې وي په که کداګه تغیر راغلی ده هغه په اجزای فضلی یو کې راغلی ده نو له همدې غیرا سره اعتبار نشتا نو دغه اشکار او یات راز نه واري دي کې ډیر ختم هېدی کې هوته دوه سوال اور باندې ختم شو بل مسله ذکر کی د یایتي وزن دی اعمال قیامت کې حق ده دا, دا مسله هم مختلفه تن فی ها ده په کې یو قوله هغه دی معوتله و دویم قول په دی ک د هلیسونهول جممات که سره هم الله ده معوتله چې وزن د عملو قیامت ک نسته یو خدا ده چې دا له قې د او راونه دي او راو کې ممس دا ده چې ضا وجدت فلاشه نو هغه مثابقته موجود نه وي د وجود سره پېغه بندې زواال را دي نو ټول خو دې هغه شي کېدلای شي چې هغه لقبلې دي هغه اجسامونه وي په هغه کې څه موجود وي نو هغه بسلای وته دي نو دا خو آرام دي د هغه وجود تر اټلو سره ختميږي نو چې یو شي ستنو ټول بده څه وکي اعمال په قیامت کې چیرته دي دویمادار چې وځندې اعمالو ته ضرورت نه دراغلي ذکر الله تعالی علام الغیوب ده پټ اسرار ټول دته معلوم ده. دي ده هر څه نه واقف خبردار ده وزن خو چې سړی معلوموي د دې لپاره چې دته معلومات نوي ځان معلوم کی نو الله تعالی چې علام الغیوب ده یغه ته هر څه معلوم نو دي نو په دې وزن کې پایرسته ده چې الله تعالی د انسانانو عملونه تللی د ما ته ژله او په خپل پوي شوي او تجل چې وزن دی عملو نسته ولی و یو خو دا دا چې نه ځکه اجسام خو نه کنه. که دی. او دوی مداد چې که بیاونته للیشي نو په ټول کې پایده سره راغلی ده ځکه الله تعله الله الغیوب ده په هرته بندې خبر ده نو په ټولکېده نه د راغلی ه وزن دی عملو نسته او موګ چې وزن دی عملو ستا ذكا كوراني كريم اي ول وزن يوم اذن الحق وزن اندازه معلومه والله اغا دي قيامت فورزبندي حقو ثابت دا مراد تلنا اغا شيدا چه پيغسر اندازه دي اعمال معلوم معلومي گين بده خبر بندي فويشوي نو چكلا دغه اندازه تر مراد شورا نو دا د د آیت مبارکنه ثابته او ډیر نو شوشه کراغلی دي دای په تور نمونه ویلي کتهای چې دا تلل کیږي نو موږ یې چې د احادیثونه ثابته ده احادیث مبارکه او کراغلی دي شیطانل کیږي بو هغه صحیفه د اعمالو چې کوم کرام کاتبین لیکلی دي نو هغه پاړې او صحیفه آګه زېږې سم دي کنه د یو طول کول کېدلای شي په وېدلې علا ولدي نه دا مګایو چې د میزان نه هغه شی مراده چې په غسر اندازه دی د اراضو مر آ اندازه نو د اندازې د لپاره د هر د هر شي د اندازې لپاره بل بل الاتی تر کو نه خلق تلي کنه د یې لپاره یې کانټل کوي غټ غټ کانټل او بیا لو بیا او دال چرای تلی کنا دی اغیه د پارا بیل مقدار بیل علوی په بیل تلی بندی تلی که او زرگر سونا او سپن زر تلی نو آغای آغا کانتی تنو چې کومه دی چی کمو بندی فرخونه تلی که دی نو آغای دی پارا وڑا غن دی تلی پیغی او بیا د انداز مالو مولو دی پارا پا گادو که اغه شی لګیدلې صورت دی سپيګميټر سپيګميټر په اغه باندې د انداز معلومات وی شلو کېده سلويخته کېده په پیګه نو د یې انداز سره معلوماتي کی سرعت او بتواته او دا رنگه اغه تب دی تبي لپاره یو الوي په پیګه سره د انداز انداز معلوماتي کی چیرته به اتیاو کېده ترميټر ورته ځه <تصف> <تصف> نو سلو کې د څو کې ده په دې خبره باندې پوه شو دا رنګا اغه د موسمیاتو علاق لګولوي په یوه کې دوی معلوموي چې نن حرارت په دې علاقي کې دغه اندازې ته رسیدلی ده نن اغه برودت په دې علاقي کې دغه اندازې ته رسیدلی ده اا صاحبانو اوسيای چې کله د میزم مراد ده سو چې دا, دا اغه شی ده چې په دې سره انداز معلوميږي نو ما ویلی چې د انداز د هر څه دی فار خپل خپل الاتوین نو دا مطلب نه دغه طلب ورته لګیدلین خو دغه اعمال دی فار اگر که اراض دی د انداز معلومول دی فار به یو الالف قیامت کی وی او دا په دنیا کې ست کنه د اراضو د انداز معلومول دی فار الات ستو کنه ما ګور درې مثال درکله سورات او بتو ار د موټر معلومیږي نو دیغه دی فار ال تخپل ال لګیدل دی ده پایغه سره اغه سرعات او بو تو ات انداز معلومی کینه او دغه قابلیت د اراضو ده د ته به انداز معلومی کی دغه قابلیت د اراضو نه ده حرارت او برودت معلومی دی. دی دی دی کی اغه ل قابلیت ده ها اراضو نه ده نو د دې لپاره د الله تعالی د سیوسي مقرر کړوی چې کدا به خونه منو چې ورته صحې پېتل لیکيږي مګای چې د اعمال انداز او انداز معلومه درېسي او د انداز معلوم اول د اراضو داس نه ممکن نه دي د دې لپاره خپل ته په ده له کته یې چې پدې کې пайда څه ده نو مګای زه اورې خولې افعال دی باری تعالی دا معالل بالاغراض نهي معالل بالاغراض اه دا افعال دی ممکناتوي بنده چې یو فعل کې دی غسر به یو غرض وي الله تعالی چې کوم فعل کوي دی دا افعال معالل بالاغراض دي ته په ده له نو قیاس دی بارې په ممکن باندې کې قیاس دی واجب نو ممکن قياس مال فاريق د کنه او که بیا د سیم نوې ځایم چې ورزله دې سره دې غره تړلې الله تاسو معلوم دی خو بیا دې الله تعالی تدې په دې کې د یو حکمت راغلي وي لم نت علیها چې غوډې مکتنی معلوم وزدا خو زرو دي نه کنه چې په دې کې وڅو فائدہ لنه فائدہ بو خو دې هغه فائد دې موږ دې نو علم نه خو نو وجود د فائدې نه لازمي دي فایده دیوی خو مکتدی نیمالوما فایده دیوی نمالوما سولا جا قول دی معتزلو دا مردود او باتل قول دا او قول دی اهل سنت والجماعات کسرهم الله دا راجح قول لا. وزن دی اعمال حق او ثابت بس دیوی کیاوی والکتاب حق اوغل باسو هو با الله تاالله ال المته منخبروره با غلی کې کې ل چ لا را وند کې مړول را من القبور له خبرونابي ان مع چ لا جمعه کې تا خدای بندگانو هلته رح پاتېته غرض د شاری هدفه د سوال ده سوال دا راځي چې صاحبه احوالدي ق په کار دا چې ماین الله عليه په امور او د آخرت کې ذکر کړي وای د باس نرسته راوړی وای نو اغه یې له دې ولی مقدم کړه نو دغه راغی په عالم سره دې جواب وکه سوال سانه ده نو جواب دا وکړه نو چې اصل کې دغه حالات د قبر د متوسطه فما بین د دنیا او د آخرت کې د متوسطه ځکه د دنیا څخه انتقال وکړي دویم نمبر اغا حالات و زنده شروع سین؟ دی عالمی برزخه. بیا یغن روستا بی اخیرت رای زین. نو چه کله دا متوسط بین همه و نو ذکرم دی ده اغا پا ما بین دی دی دوارو که و مخی ذکر دی احوالو د دنیا و او روستا ذکر د امورو د اخیرت ده نو لده وجه نه اغا پا ما بین دی دی والم أنه لماکانه پوه سې خبره بندې هر کله احوال حال د خبره من ما اغه قبلنو هو متتونه چې دا په ما بينې راغلی وی امور د دنیاو د آخرته افردهها بذ که مستقلې په ما بين د دواړو کراله لاسمه اشتغلانو بیا مشتغ مغول سمات رحمة الله پهنو ولو د حقيیت د حشر سره او د تفاصل د اغ امور سره يتعلقو قوبي امور آخر چېغا متعلق دي له امور د آخرت سره اودللوکلي دلیل د ټولو د پاار دا دا ان عاممور ممکنتونونه چې دا ممکنه دې خبر به صادق مصدوق په دې خبر ورکلای دا صادق مصدوق نو دا صغرا او کله ما هزه شانه فهغه حقنا ذکل امور حق ثابت سلام ونثق بهل كتاب او سنة ونثق بهل كتاب او سنة او پدې بندي شاهد کړي دا قران او احاديث مبارکه او دا به ثابت وي وسرحه بحقيته كل منها او تسري کړي دا په حق دې هر یو بندې لپاره دي تحقيق او دي تاکید وي اعطينا ان بشانه اول فرض قص کولو په شان دې هر یو بندې نو فقال ما تنسوي لدي والبعث و بعث اغه ویل کې کې دې لراج الله را ل قبرونو نه ان يجمع تراجم کې اجزاء اصليه دي دې روحه نور ته واپس کې الهی ها د بدنونو لپاره حقنده ثابت ثم انکم یوم القیامه تبعثون بیا بشک تاسب فورز دی قیامت باندې ځون دی کولای سي یا لك الله ولید یحیی هلزیز و دی بک دی لره هغه په اول ځل اله غیر ذلک یا لدینا علا و غنور نو سقط عیاتنا تخلیب حجد ارصاد بنده لدینا فلسفو انکار کړي دا دی د معدون بعينه وهو مع انه لا دليل لهم عليه دا سره له دنا سره دوي سره دو دا سیو دليل نسته يا تد به چپي غسړي باور وکي غير مضر جنب بالمقصود دا د مګ مقصد ته تاوان نرسوي لان مراده نه ځکه مقصد دغه دا ان الله تعالى يجمع دا ته هدي كلام دا لان ل أن مراادنا ذک د مګمت أن الله ه تعا لا يجمعوت چې اللله بجم کووي اجاء اصلیا لپار د انسانه ووع د روح كوي دلرا بعمل دينا تي دي او رحب ورتهاپس کوي د لره بیا عام لنا کديتهعاده د معضوم بیا نه ویل کېږي او قلي کږ وبي حذا قطو په دغتم هديقلام سره ختم سما اغ اشکال هو قالو چې دوی ویل لو اقلله انسانو انسانه نه که یو سړی بل <سؤال> سړی وخورړو به حيی سوواره جزام هو په دسې طرریخي چې د غهی سو ګرج د لانو دغه اج دا ما انتوا د في حمایا به په دوالو کرا جمع کې دا خومه حالال ده دکه خام دجزدی واحد راغې ل <سؤال> محلی <سؤال> نو مختلف پیننو سره <سؤال> په آنې واحد کیم او یا به په یو کې راځم کېږي نو بیا خدای بل معاد نس په اعتبار د ټولو اجزا سره وذالک د دیو جداده لئن المعاده و د دی اشکال د ختمېدل او جداده لئن المعاده ذکر واپسې خو هغه اجزای اصلي دي الباقيات او چې هغه باقی دي له اول د عمر نتر اخیر پوریا او اجزای ماكله دا خو فضل دي په اكل کې لا اجزای اصلي خوندې فان قیلاکت ویاه تداخل قول د تناسخ باندې تناسخ معنا مزه وشبنو تناسخ څه ته دی کی انتقال دي روح تا أبدان مختلفة هي روح مختلفة بدنو تنقل في داتاً على سخرة نو هاذا قول بتناسخ خو قول بتناسخ ذلك لان البدن الثاني ذاك دویم بدن ليس هو الاول خو اولناي بدن ند و لندا وی له ما وردا في الحديث ذاك په روایت کې راغلی دی ان اهل الجنه چې جنت یا نو جرد لغړبوی مردونه ناسونه تبوی و ان الجهنميه او جهنمي درسه دی غاخه مثله احدنا غب پشاندی او حلدندوی و منها هنا قال من قال لدي وجن وی لدي اغه چات وی لدي په اهل سنت کې چې جلال الدین رومی رحمت الله علیه دا ولیکن ابراس نقل کړی چې دا خبره سینره استفتازی صاحب یغه رد کړای دا د په همکړی دا, دا خدم قول کړای دا په کده یغه خبره دا ذکر کړی دا چې د یو قول نسته چې یغه د س یو قول نسته الا ولتناسوخ فیه قدم راسخ چې د دې په تناسوخ کې هغه قدم راسخ وی نو یغه رد کړای دا او د داټري اخي سادات نه دا ویلی دي چې په اهل کیم کې هر چا کول کړي دا نو د تناسخ قاېلی یی غیرت کړي ده د هم غلط کړي دا نو د دیو جن د پ جلال الدین رومی رحمت الله علیه بندي په مولانا رومی صاحب بندي رد کړي دا دا خبره دې ټیک نه ده راځه ویلي پروفیدل په خبره پکی کړه غلط فهمي شوی دی نوامنا ها هنالده وجنا قال <سؤال> من قال ویلده اغشات ویلده تی جلال ودین رومی ده تی ویلده ما من مذهب نسته ومسلک إلا ولی تناسخی فیه قدم راسخونه قولنا مگیایو انما الزم التناسخ و تناسخ با الترادلا کسیت بدن سانی مخلوق نویل اجزای اصلیه و دی بدن اولنا او که پا مثل ده بنده تناسخ بلا لکی گی بیا خدا نزا پا مجرد اسم کده ولا دلیل علی استحالته دلیل نه موجود په محل والدې عادی روح بندی په مسل دغه بدن ته بلل ادله تو ق ایمتنه بلکې دلایل قایم دي په د دې بندی عامل دی نه کې ته تناسخ شو او کني دا ف تناسخ نه دی وړي بنده هغه بدن ده مچ هغه بدن وسو تناسخ چیر ترغله ول وزن حقنا وزن حق عندها زلق والا عندها زمال مولد دي عمال ودا حق دي بقوله تعالى زكاء الله وليدي والوزن يوميزين الحق اول وزنه طول او اندازه معلومه ول يوميزن په د غورز دی قیامت باندې الحق او غ ثابت دی او الميزان تل عباره دا عمل هغه الینا يعرف به مقادير الامال فدي سره اندازه د عمل معلوميږي عقل قاصر د ادراك دي كيفيه دي نه دي ل دين موتزلي او انکار کړيده لانه الاعمال اعراض ونزك اعمال قبل دي اعراض نه دي کچيرته ممکن وي عاده دي, دي او اللهم ممکن ده هو ممکن وي لم يمكن وزنه وزنه ممکن نه ده لانه دا دا چې داخ معلوم دي الله لرا نو وزن دي په دې کې څه فائدې ده په خبره پوي شو نو جواب ده دا, دا انهه قد وردا په حدیث چې روایت کراغلي دي, دي ان كتب الاعمال هي يې چې توزنه چې دغه صحیفه دي اعمال وبته لکیږي هغه اجسام دي کنه په دې ده کېنه زم ته مرسته او دوی مادر ته ویلې چې د میزان د معنا وکړه چې میزان له څه مراده هغه شي چپه یو سره اندازہ معلومیږي نو دې هرشي د اندازې معلومولو لپاره بیل بیل آلات وی لکه ما خارج کې پر اوزه حد تر توکه نو دا اعراض دي د دې لپاره به الله تعالی خپل یو اعلان سب کړی وي په یو سره به د غ عملونو اندازہ معلومیږي که دا صحیفه له سره نسی په خو پیټل او کته هیڅ نو فائدې ستافت کې نو موږ یو چې خدای بنده دا خو افعال دی باري تعالی دغه معالل بلا اغراض نه دي ته خو قیاس دی واجب په ممکن بل کې او که بیا در سره و مون هم نه نه خامخه غرض بیوی نو زین چې ویده کنه ما تاسو ته نه معلوم نو د ما او تا د نه علم نه نه وجود د فائدې نه لازم یی وعلى تقدير تسليمي كوني أفعال الله تعالى او الخدا مننا تأفعال دي الله تعالى معلل بالأغراض دي نو كبياء بتقدير دي تسليم بنده تأفعال دي الله معلل بالأغراض دي لعلى في الوزن حكمتنا شايد بديكيه وفايدوي لا نطلع عليها تمكتني معلومة نو نخبرتها دي, دي مقاب حكمت بنده لا يوجب العبصة أغا عبصنا لازموي